Нурлуми лайки на адресу схизматів. А тоді козаків виставлено сейму, щоб не заважали панству творити його високу політику. Після королівських заохочень ми справді піднесли були голови. Але тепер знов маємо зазнати ще більшого пониження і занепаду. Король не відступається ні від свого забіру, ні від своїх запевнень козакам. Нині зима, але з настанням тепла, він знову хоче повернутися до морської виправи і має намір номінувати пана Хмельницького гетьманом того війська. У нас ще не було морських гетьманів. То будуть, хай пан Хмельницький тільки терпляче жде. Час, пане Хмельницький, часто всевладний творець прав великих і людей визначних. Вони обидва з киселем мов би змовилися в своїх упованнях на чудодійну силу часу. Та що час? Навіть горобцеві треба поклювати конопляного сім'я, а чи там проси якоїсь, щоб вижити. І що вже казати про чоловіка, який і не самим хлібом насущним живе? Коли треба йти на війну, то лащиться до тебе, щоб послати на убій. Коли ж небезпека не загрожує, Томив, панів, останній з людей під ніжки і собачий кров. Так я поїхав з Варшави нічим, щоб уже більше ніколи туди не повертатися. Зима була тяжка для всього живого. Морози стояли такі, що дерева в лісі тріскалися і птахи вмирали на ляту. Снігами загорнуло землю непробивними, Весна довго не приходила, а коли настала, то була в у вітрах холодних, у зливах, а тоді в знаменнях небесних зловорожих. Лютували стихії, яких не пам'ятали найстаріші люди. Блискавиці палили хати цілі села, церкви-костьоли, розшаліли води у несамовитому клекоті зривали греблі, зносили млини, Змивали цілі лани. Шкодою втрати були повсюди страхітливі. І, може, саме це все загальне лихо Помогло мені забути на якийсь час Власну біду. І я спокійно сидів на своєму сотниківстві В Чигирині з синами своїми і донькою І втишував своє бунтівливе серце. У Києві помер митрополит Петро Могила, і шляхта зітхнула з полегкістю, дякуючи Богові, що він вчасно забрав до себе таку заражену істоту, щоб вона далі не шкодила церкві католицькій. У травні знову розпочав свої роботи Сейм, який мав не всі свої зусилля, витратити на замирення Вишневецького з конець польським. Навіть обидва гетьмани, Потоцький і Калиноські, взялись до цієї справи. Знову блиснула мені якась надія, коли спочатку осені, як завжди потаємно, покликано мене за Дніпро і під Ніжином в маєтностях Єжи Остолінського я навзустріч з паном коронним канцлером, який прийняв мене разом з королівським секретарем Любовицьким. Сказали мені, що про їхню подорожну Україну війде лише король, що, власне, він і послав їх сюди з високою місією проголосити мене гетьманом морського походу і передати мені королівські знаки булаву і бунчук. Тепер я мав змогу діяти. хоча привіли королівські, далі тримав у себе пан Барабаш. І добути їх від нього не могла здається ніяка сила. Бо ж пану Савул військовий добре бачив, що король не має ніякої ваги перед всемогутньою шляхтою. І виграє не той, хто держатиме руку за королем, а той, хто висливатиме на кораблі шляхецькому, спрямовуючи його до борту, званого «Золотим спокоєм». У серпні помер восьмилітній королевич Зигмунд Казимир. Єдина остання надія короля Владислава. Знову лютували стихії лиха, сарана, Затемнення сонця, мітла в небі, а у Варшаві бачено над містом могилу і хрест вогнистий у хмарах. Казано, що то знак війни Великої Кривавої. Король тепер гірко шкодував, що поступився шляхті і не розпочав війни першим, щоб попередити удар ворожий, хоч би звідки він мав бути. Поступився шляхті тільки тому, що не хотів дратувати її, сподіваючись на обрання малого королевича на престол по смерті власні, яку вже відчував за плечим. Тепер все це здалося на ніщо. Коли б Бог прибрав королевича раніше, то все було б інакше. Я міг би поспівчувати королеві, але не мав на те ні часу, ні можливості, ні бажань коли вже казати відверто. На Чигирин напав якийсь заблуканий татарський чамбул. Його відбито досить легко. Але тут прискакав щиркас коронний хорунжий, який недавно повернувся з Варшави після такого-сякого замирення там з Вишневецьким. І тепер рвався показати на чомусь свою силу і без готовень належних об'явив похід на Орду. Дурне то було діло і непотрібне. Про що я казав і своїм козакам, та й самому полковникові і Іосавулові пещ. Хтось доніс конець польському, і той одразу ж покликав мене і став грозити. Вже й так мають тебе на оці, пане Хмельницький, викрикував. А тепер ти ще бунтувати мені будеш козаків? Я змовчав на той вельможний гнів. Тільки сказав, що одна справа мова, а друга діло. В діло ж готовий йти, бо маю обов'язок і сповню належно. Побачимо, побачимо, погрозливо гукнув конець Польський. Я звелю приглядати за паном сотником і не подивлюся на його високі знайомства і покровительства.